بسم الله الرحمن الرحیم بابو فضلی بابو فضلی تعجیل باب فضل باب فضل تاجيل الفطر باب ده بیان ده فضیلت د څلوار کول او د روزه ماتی کی خوژنه جو د مزماجیګر کی ماتا کی سبحان الله سبحان الله د زبوه اخفالوارو ندین بارا ارلو کی تیسر دوستانا دنو مازگر اس نور اولار دی او ابای دا جینیل اعواض وار کبالی اپلی تا وی ابای رضرز روجمات وار کا نو اولار دی اماو دا جی دست که وی ابایتی بیا روجمات پا بانگ سرگیر بی پی اخمی را دی منگا پا نوار کی اولاری کانن من دیل روجمات وار دا روجمات کی نروستو بیا بچیزن انکردی لنه کڑی غبار آبارا حضرت مازیگر کی ماتا ہے تعجیل ندے گوارے باب تعجیل الفطر باب دے پبیان سر دے خلاص دے خلاص دے خلاص دے شو باب دے پبیان دے تعجیل دے چاگیا لگا دے فطر کی وما یفتر آلئی مارام خنگر لگا افطار با پسکہ ولکی وما یقولو باز الافطار باب دے پبیان دے آغا دعا کی چی اغیل رفض دے افطار نا سړی وی وایا کتاب دی قدرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں لا یزال الناس بخير ان خلق با زبردست وہی بخير کے وہی تکلیف بہت نہیں او دیوانہ برکات نازل ہوگی ما عجل الفطرات فطر کی تاجيل گئی تلوار کی پرو جماعت کی وځي دا دا وځي دا راځي دا ولي سبحان الله سبحان الله یا الله صامه متر ماقام نی ولغه جبال دی ویل ټینګ جو وطن نی ما یي داري کې واته مو پته قسم تر ما ستنم سبا پوري په فرمان دا خط تکبر کې الله نه ځانږي الله مستغلیب است محتاج ان الله پدې خوشحاليږي ځما دا باندې باندې ماته ډېر احتياطکاره کی اوډینس ته پدې کې چې الله رټینګږي ورته موږ باندې یو ټایم داخل لکه نه اې دا کړي ماتو مې زړ رټینګې نه مورا نو سبحان الله نو الله پدې خوشحاليږي اوه او لګې نه لګې درګه ورګې دوه اکرې نه ماتو ما انده وخت ماته دا یې نه دې ښکاري چې لګرو ای سبا پوری باندې ورشې آ آ قال <مسؤال> قال لقد وانا ومسروق على عائشه رضي الله عنها فقال لها مسروق ابو عتيم تابيدي مسروقم تابيدي او تاسويات فزيري مرقوم متصل بانيكي ينو تاكيدي منفصل تركي دخلت انا ومسروق على عائشه اذكر انت وزوجك الجنه رضي الله تبارك الله مسروق ومسروق ديبي توي رجلا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دوه ته نهدي د ل بیار اسلام داس ونه کلاما لا لوانې الخیرې دواړه چې دی نو پو ک کې کا کوي احما یو عجل مغب ور افتاره یو چې دی نو دی د ماخام مو زر کوې یو ژم المغرب مائ والخرو ما اخیر مغری به وال افتاره دی دماخ یو افتار هم تایر فقالت <سؤال> نبی بيبي من ما المغرب عجلول غی مبارک خبردار ردی ما خام مستغذر کی یا افطار مستغذر کی قال عبد الله یعنی ابن مسعود عبد الله چې مطلق ذکر شي ابن مسعود ته مرادی فقال التحا کذا کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلام لیسلامم دکته کول چې مز بوختی او د ارنګ چدنو افطار بوختی او لا یالو لا یقصر فی الخير فخیر کې به جن تقصیر نہ کو ولم ال آلو جودن ترخ کې بر ش دی باديله یا په زما بند گانو کې ما ته زیات محبوم جلوم ف سووک دی چا هغه کو روژماتدي کې تاجیل کوي تلوار کوي اوپ دی کو نوقطتن و ل چې زې نو الله په خو شایدي چله د ټینګه غار ته دیو کې له زګړې دین کې نیمه واچو نه نیمه تمره نه کړه ته تکبر کوي الله تعالی خوښيږي زړه زده کړه خو دې په جواب مړدستی لنه له وو مخلک هيشت ګرب دي باندې هم انو مرابن حسابا ديال الله وان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا واكبر النار منها اونا اي بل مروه شي زکدي تمش په تیاره الټر شنو دي د ختم شي نوتییا را روشي سپ وال دي اک بالا للو من ها وقعت برم نه هارومن ها نه و غ رابطې شمس نه فقط ته نل دووب شي س نه چې ته لو تیا نه بس پرو نه نه و غ راې ش نر دووب شي فقط اف د رومات د رووج دا د رومات ماو وخه رو ماور واخار دی مون ب نهپ و د ښه چې کوم دی اللہ اللہ و دې کې د ټایم سره پورې دی د ټایم باندې چې دا ناوا ما تا ویل ری به حم محمد ابراهيم عبد الله عليه اهدي او فاطمه الله عنها مقاله سر در رسول الله صلى الله عليه وسلم سره رواه اوه صائم نو د امرو جوړه فلمه الشمس چې ګر وروډښو قال الی بعض القوم نبی السلام بعض تو یا فلان انزل فنجل لنا لان يكشر ابو او تطوان یو ځای کا اجل رس ورن فد او بو تطوان تطال دیږي دadani رिती کې بیا دی وروه باندې سره غړیو لګي او غړیو سره واجی سوچا او غړپږو واجی زبردست شه ا پیدا کو سر نارم کا پاکاله یا رسول الله لو امش اله وخت دی تاسو لګي مخه په داخلا بي نبي اسلام په شهو چې نور ډوب شه غلي ا دغه خیال دا چې د لا وخت دی الله الله انزل قال النبي الاسلامي رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم شيء كوشن كوشتن انزل فضح لنا قال ان عليك نهى جده رد انزل فضح لنا قال فنزلا فنزل فجدح له فشرب الله ثم قال اذا رايتهم الليل قد اكبر بها قد اكبر بها قال اجسبم ولي تجد ترى اوليا فقد افطر الصائم واشار بيده قبل باشو دغه چې شپږ لټر په نارالا ماشور د ورځې ما دې تم راغله وای ها او محمد سلمان اللي عامل الكبير صحيح رجل الله وان علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا افطر احدكم كلاج افطار كيوتن فصو فليفطر على تمر وكجوره دي افطار او کې فالمجيد فليفطر على ما كدنمو نوبو بني فانه طهورن البته دې وي فانه طهورن دا پګون کې نه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل اي سي النبى الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما چیزن افطار کو مسجد منا على رطبات فكجوروا كجوروا باري فالم تكون چوارو بلي كجوري للي چواري اوچي فالم تكون تميرات تميرات كجوري بنوي چواري بنوي حصا حصوات مما یو غټو وبو بيچنا ور غټكله ها با دی په بیان د حکم بانی رو جدار تا پا حفاظت دا او په حفاظت دا جوار اغوانی مخالفات ای دا مخالفات او د مشاتنی کنزر و نحوی ها چشم بندو لب بندو گوش بند تا نبی نی صر حق برما بخن دا حدیث دری سو سلور اویا که تیر شدی حدیث نمبر بارس و پندران اللہ لی لو هغه یې اخلي ها اه دا نورې موږ یې وېدل نو چا دې批评 نه د پاترا حلسته نو وای ها کلا چی وی راز دروځي دیو تن تاسو نو ګډي وډي دی نو وای اوچي دی نو یک سوګه تګزل کای بدر دی اجګلو سر کې فالې کوي نصائم او دې وېږي دروځي داري موای کنه مووي وای کنه مووي ها سوک چه نفری دی ویناد دروغو او عمل پا ویناد دروغو چه درو دروغو ایده بیا قوری اغفل ایسواللہ حاجتن دا اللہ از حاجتن دا بیا ایده آطام و شرابو ایسی قوری خلیتا چولے خراس پاک نکی ردی خوری جوړ ضرور کشتے قوری پی جنے قوری پی جنے قوری پی جنے قوری پی جنے قوری پی جنے جا دا لدانے ادو ماں دا سایوی تا چیچے اغا بابن پی مسائل من السوم چاہتا کاتیا خود من السوم بابن پی مسائل من السوم باب مساجد دیں باب دی پر بیان دا مسائل دو روشی کی ویا اخو ندو جاٹی بیوکڑا یو دی خیلتون کلو بل دیوکڑا دی دنو نکل چیرشی و تن تازو خوراک و سکاکو کنو روجه دی پورا کئی سر تا درسی فا انما اطعم والله سکا زگٹی دیو خوراک و سکاک دیو مکو اور روجه دیو موش و دنر بچیا و دنر بچیا و اخبرنی یعنی روزو او دس بارا کی را تا خبر را گئی کالا ازبغلوزوی روزو پورا کوا و خلی البیندن اصابی دوکو تو ترمیم دیتی دن خلال کوا و باعلی فلسطین شاقی فاستنشاءت مبالغه تو ها الا ان تكون صائما اكروجين بي علي پرش پرشمتو تد ویلاج کنا اے ازو د ویلاج به نن ماجه پرش پرشمتو کا فاله کارو زه کی بیاسي گزارونه کو د دې نن مازه دې په مړ کوو بیرستم حمید دې په لک دا غری قال کو پرغرغړي پر دې په لک یې په دې او با چونو بار دې نن لک کنا دانه څنګه حل په دې باندې ورته د مبالغې دی لې کټالوج یو ګوت او خطابه چې ورته ورې قضا عادله لري شي لکه نبي رسول الله باندې بس باراله و جرم من آلې پښمنی ټینګې و کور ور سره کور ورالو او سمه یارتو سره وې او سره دغه وروله دیوا مطلب دا نه ګریسپي استاد سولیدل پښمنی دکړ دې ودې چې پاسې دي نو چې دیولیدل درې یوستو اولانډا او روزنی پر اوځه سلام وکشمله او کو قروالې به هم چې بل کړو به دې وکړو ساره سبح براخته او سبحان الله امت د خدای لپاره د امت د اساسات لپاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کلی شری زده دا وکیږي د چې وشی انا بسټن بس قروالې دی وکی او به دې د نشیب سباره وکيږو او دې اډی کا څه دی وکړه هوګه کوونه دیه پڑھی ونزل ماردي الله قال قال تعالى ان الله يصدق الذين صلوا جنبا بلا جنب من غير حل من غير دخول لدنا بوخاري ومسلم من غير احتمال الداخلي ولي اذا قد اكثر شيطاني حركات دوغدري قال النبي الاسلام هو الشيطاني حركات دوغدري محفوظ نو احتمال احتمال بالله ثم يصوم ويرجو نو دا به روزه وکولتا مطلب دا دي چې د قرواری د وژنه نشو درته خو به لیدل او خو کې به دغه شیطان معاذ الله معاذ ابي احمد رسول الله او دا شیطاني آثاري شیطاني آثاري نو ندي ستمریدل نو وکولله قرواری له کړه دغې نه په اختلاف په غوصه کېو جوړه جرابت کې به او به چې د روزه وکولل به تا یو لګې کول نه کړل خبرې به سوو کنه دا وخت موږ د توا څخه الله د عمر کی برکت کی کنا د سور او مخ مونږه د جن له په تشریده چرته مونږه دی ویل چرته باندې اوسلو دی دغه سره الله دی کو چرته نا خو په یو کمره کې باندې کې درس کې نا ته شي کنا نو بس شیطانیا سره الله تعالی به ورساته لګو کې دې مونږ نیبر نه ولګا چې بل دولا و ولګمږه چې ترا نه دی اوی بان شرما په نوې کې پیندمټه کې پاتې شي پیندمټه ما پاتې وي پیندمټه کې یو مېن او د څاردم بردم کوولو او ته کې وره برکول نو او په یو مېن او د پیندمټه کې سونه د پیندمټه کې شړې دا الله کرے شي پیندمټه چې پاتې لص میډګیشنل میډګا خوږي کای چې کړم دیواله نو تعویل دی کنه بابو تصویري پړا کوص لص میډګیشنل میډګا خوږي مطلب دا مطلب چې لص میډګا کې سړی ډورو خوګو کې شل میډګا کې لګی سو مثلا فخبره پېژګې په اړه څه ده الک رمزرن کو په داس باندې کم کم نه شل میډګا زر ما لګی سو داس نو بس دا تخسیل دی ربو لږ کړه خمی ہوئی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یز بحجنوبن من غیر احتلال سم یسو پروجب ہے پڑیئے بھائی پڑیئے باب دے پا بیان د فضیلت دروجید محرم محرم شعبان دیروسو تغورن والأشفر الحرم دریسا و سروش پیتا کی حدیث ترشہ دی حدیث نمبر گیار سو ستا تا قوائے ہا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوم من شعر اکثر من شعبان یعنی شعبان کے بعدی روجکیدو نور رضو شروع نور رومیاشکی وزر ردیرن روجکیدو فا انہوں کان یسوم شعبان کل لہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطول شعبان روجو وفی رواید ان کان یسوم شعبان اللہ قلیلہ شعبان باکسا روجو مگر اللہ عنہ خدا دنبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت تے امتی منع کردے دے امتی رکڑ د پ인더 له صد شاور نار اته ولا د ویه نې شي لیک په شه کنه ما کي ترته کنه ها مو عن ابيها او عمها د پلار نه نقل کي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زمو پلار يا تر نبي زم څنګه سمن تلقا ته اوبار د سر دی حالړوو پ دی یو کا نه او سوالله یو کاپې بیا ملااتو ګب س سره وقد تغت حالو حال حې حَالَ بدل شوو شکلو صورتتې بدل شووخوااب شو په قاله یاره الله ما تعریفوننی عَنْ ما نه پېژې حال اوما ان غمن انتهتهڅوکې سوالله دوستته خدای په به خبره کا لاغوتې انل بالي له دي تو کا عمل او والله دغه किता 11:10 الله غره کنه په ما ويړت ته ډير بدري شي وي راته شي شي بدل كړي وقد كنت حسن الحقيقه اشتاق له استشكلو قال انا قال ما اكلت طعام منذ فارقتك الا بليل تاسو نه چې د ما د شپې نه علاوه د ري قراتنه د ار ربن روجني ولي دا طول قال ما روجني ولي دا شپې په څير قراتنه د قراقنه كړي فقال رسول الله عزبتك اتخذ الله <دوقة>: قال سم شهر الصبر یو منکل ل شهرر یو خو درمان میاشت روېشه او په هر میاشتې یو روشه س نور میاشتوې یواشتې ار میاشتې یو رووجه نو یولس روي برې داشي او دوله سم میاشت چې در سر هغه د رووجي ده نو دوله سم يومي بدي میاشت شي او ار میاشت یو روژ یو پکال کی بستاکی دنو یو صلیخ روجیش سورو جی یا صلیخ اموت زدنی جی فین بیقوه تاکتوری جی تاکتوری جی تاکتوری ما جي تا ما قال اصم یومینی دبست دیو نور گیشتو گیدونی سا قال زدنی جی قال اصم سلانتا ایامی دریانی قال زدنی جی قال اصم من الحرومی وطرق وحرمكي اشور حرمكي نوالكوا طيح ودالكوا صم من الحرم وطرق صم من الحرم وطرق وقال بأسابع السلاة فازم ايه ايه مشور حرمكي دور و دور ثم ارسل ايه ايه ايه تری دری دری ارسل دیشګره د دې تیشار او د دې دی او شهر صبر رمضان د صبر بیاشته کنه شهواتونه ثوری فقاقنا ثوری قراقنا ثوری صبر نکنه اوه بعد په دې څومره د 10 اول د فضیلت د روزه او د غیر روزه کې په 10 اول من ذل حج اول لس رزید الحجیه دبا اول کی دبا اوله اول ذل حجیه قبل لس رزید بدی کی د روزی فضیلت دې او بدی کی چې ضرور عملو فضیلت <تصفيق> دې وای ها <والصفحة> ما من ایام ان العمل الصالح فيه احب الى الله من هذه الايام یعنی ایام العشر والفجر وليال العشر والشفع والوتر ذا بقم مغلی او قول داده قالوا يا رسول الله اذا الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله جهاد في سبيل الله من دي درجه د اعمال ورنه قال والجهاد في الله او جهاد في سبيل الله ورنه ورنه الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرج من ذلك بشيء مگر اغه جهاد للڑو خپل مالم تولڑو او فلم لاو تول ختم شود دېم شي چې د دې پرته سندر شي اوګي اوسره سره په نه په سره jihad کی یا سره په مال سره jihad کی نو دا غد jihad نا نذیر رض نو نیک اعمال کی دن دا الله تعالی تغور جی خو دی یو سړي د سوګن چیرې څه دے خپل مالوم او خپل هم لړشي او نو مال راشي خپل راشي ولګي دا جی ولګي دا دی یو مجاهد فضیلت څون شي دې او نور دې له عمل له فل زو الحديده الله دې غره پايي ترتون زورو ورکی روژی پیگینې سه رغنې کملونه هم باب فضل سومیه یوم عرفه او عاشورا عاشورائی غیر منشر په جنیت باب افضل سو بیوم عرفه باب دې په بیان د فضیلت د روزي د یوم العرفه وعاشورا او تاسوعا لثم د محرمه نحمذو حرموا یو کا څه د سناده ماویره اوアルバسیو د چا دې کې ویله کار چا لري چا دې کې دی ها کینا فزتاجو و تر سلام علیکم ورحمۃ اللہ د طالبانو مدرسې کې تقریبا 500 شو ډیر تنشیدی باندې مېرمنۍ منتظر ګرځي شوټیانو کوي شکري د نن کولې د نن کرم غچې د امتحاني امتحان نه پر شوټی امتحاني دې نه پر شوټی د ټول سفارو کې خیر دی او بشي ز اصل عمل وو شي به سبحان الله توائه و سریع او بشیزا سبا بات رجل والمقارق سبا بات خبر درکم ازا سیدہ توائه ها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبسش عن سومی یوم عرفا دروجید رجل عرسینا اللہ اکبر دات عربا جیوه قال يكفر السنه الماضي والباقيه وداد تیر کال يو کال تیر غنام مافه يو کال ايندستمم الگدا ابراهيم دركم کم دي ابراهيم سيد رضا پريدم ديبر ديبر جان سالا سيدله سبا سبو اين بريدم ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي په روزنه ولبه حکم په هوا يا سبحان الله سبحان الله دا د روزوري تاسو شې د عاشورې قفقال يكفر السنه د 13 کال یو 13 شې کال وړو کچر رضو باقی شم آئنده کالتا لعصومن نتاف سعظب و سرنها مرزم روجه کی گوا سبحان اللہ سبحان اللہ توجوک ور توجوک اصل کی نبی اسلام چکلا مدیریت حجرتو کو نو یہودیانو دو داغ پر از باری روجه نیولا دو لسم د محرم بانی نبی اسلام تفوسو کو اداولی وی فضیر از بانی اللہ زمون پیغمبر اللہ خلاصی ورکردی چی موسال اسلام نے روڑی دو نو دشمنی ورکردی په بیا سمې تاسو ورې د یې ديني موضوع دی چې زه شو دې سوچ را دی چې چې دا خو د یوه بیا نورو سره مشابهات دي و کایندہ کار جونده اور د مو سره هم هم نیسل تاسو سره ما فقط نو ورم یوهودانو سره محمد رسول الله خبره کانا په شی په روجا کې سره موافقت لګې ولئن بقیتو الی کابل الاثمن الله ای وای چلہ کا مخالفت دی یہود باب و پنہم فلا سم گرازی نو پلا سم یول سم گوم رازی نو کہ اسرے نہ ہم لا سمونی سی یا لا سم یول سم د محرم رو جوونی سی دی یو کال گنو نو ول اللہ مافی یو کال گنو نو ول اللہ سکی مافی وایا ہاں بعض پہ وند مستحب د شپگ رو وجود شوال کی د وڑی کی اختر د میا شپگ رو جینی من صا رمضان چې رمضان روزهونی ولا ثم اتبو سته من شوالين د یو پسې د شوال کې د نو شپه روزي نورونی وله چې شپه روزي نورونی وله نو کانک کا فیا نذر داسې د لکه د ټول کال روزي نی ودی ولی یو د رمضان میا شو نو که یو کم دې کې دې شو ثواب دې شو دی څنګه وي امره باران شو اس کوټر غولاب دغه په کور وای څوري ته کو دا ته کور وای ای کې ته اوجو کې توجو د هغه و لگه هغه یو د رمضان میا شوا اوسه کانا ډیر شوا غشي که یو کم ډیر سواب مسوا د زده ډیر شې او چې ډریرو چې فقرو دي تا په شوال ټونی سي نو یو نیکی کې پوسو باندې دا په لږ یو نیکی کې پوسو باندې دا چې شپږه دې دی ولا شپاگ رضی روجہ دا تا سنیدی ہے کہ من جاب الحسر دی پر وعشرو امسا لیها پر وعشرو امسا لیها نو تاکی شپاگ رضی روجہ انیس اللہ نو لف لف لف تیس او دابل تی دے نو اغا شپاگ رضی دا کنا شپاگ رضی دا کنا او دیر شاگ نو شپاگ او دیر شاہ جمکا سور دی جوڑی فقط در جوڑی کرا. نو دہالی رضی رو جا داؤن چے دینو صدا دا پلستا پس صدا لکھا. نو دین پورا کال جوڑی گی. جوڑی گی لکھا. دول سمیاشتی لکھا چتارو جنی ولی. او پلست دی کی زر بور کرے کمیٹر داغر آوالا کلکلیٹر آوالا. او زر جوڑی گی جوڑی گی. نو داغر دیکھا نو دول سمیاشتی جوڑی گی لکھا. ارني کی پلس باندې دا او یاداره چې لکه ټول او چې سره ارکل شي لکه ټول عمر چې دروځي نور سبحان الله ټول عمر چې دروځي نور وای کنه بعدې په بیان نو مستحب واری دروځي د پیر درځي او د زیارت زیارت رز او تیر د دې رز روزنی ول دادر مستحب دی واری وای هو د نبی اسلام ته په څوک لري شهاله 100 یوم ریسنین دروځي د ا در درجه د اکسپلر سلورمهنا فقاله ذالیک یوم ولت فی دا غرد چذپ کی پیدا کړی شیما دا غرد چذپ کی راړی کړی شیما او ارزل علی یی پدی کی مابعد القران نزول شروع شوه دی لہذا د پیر درجه د سلورمه تا شنبه یع شنبه دو شنبه چوتوای دو شنبی درجه روز نیول بہترین عمل لیوایم دا حدیث تاسو مېرې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای توعرض الاعمال یوم الاثنین <سؤال> والخمیس الله تا عملونا دا زیارت پرس او دا پیر پرس باری پیش کی گی فا احبو ایورا دا عملی رضا دا خخم جیزا ما عمل اللہ تا پیشی وانا سای من ازو روجہ داری جیزا ما بندگی روجہ داری روجہ نیولا لکھ وائی اون نبیل اسلام با کوشش کو دا روجی د دو شنبیل او د خمیز دا زیارت دا رز بیدیر کوشش کو دا روجی بیجیدن او نیولا سبحانک اللہ و بحمدک شد الل